Чи я була правда, я не допитувався. Я дивувався, звідки Джек знає так багато подробиць з життя людей. Але не питав, бо колись Липський парох церкви Николая, української католицької церкви, до якої я належав, сказав. Люди все знають. Знають, хто вдома був женатий, хто що кому винен, хто зраджує свою дружину, а кого дружина зраджує одначе люди не все і не кожному це кажуть. Він про це нагадав, коли Галю і мене просвічував про наші обов'язки відносно шлюбу і сімейного життя. Наша рутина в офісі була вже добре втерта. Аж одного разу наш бос, увійшовши, не став у дверях і не почав розповідати про безпорадність водія автобуса, а швидко зник у своїй канцелярії. Я поглянув на стінний годинник і здивувався Він прийшов до праці точно Незабаром вийшов бюлетень Який інформував, що всі, незважаючи на пости Мають приходити до роботи пунктуально Одного разу після появи цього бюлетеня Було проголошено реорганізацію міністерства І нашого фінансового відділу І наш затишний куток що вів інвертар матеріалів і важкої будівельної машинерії, також було ліквідовано. Наш бос як переорганізований управитель дістав привілей на передчасну пенсію. Він в останні дні своєї праці завжди приходив до роботи вчасно на прощальній церемонії, на яку збирали поміж усіма працівників відділу датки на каву і на подарунок для того, хто йде на пенсію. Том отримав великий радіобудильник. У своїй прощальній промові він подякував за подарунок, але не міг втриматись, аби не докинути. Нащо ж мені тепер будильник, якщо мені не потрібно вставати вранці і вчасно прибувати до бюро. Мік не дочекався передчасної пенсії, захворів і помер. І мій приятель Джек на новій своїй посаді був такий чесний і вимогливий до своїх підлеглих що вони збунтувались і написали скаргу на нього до персонального директора. Та він якось цю завірюху пережив і досяг своєї мрії. Пішов на пенсію і перейшов жити у котеч – дачу, яку він довгими роками будував. А найбільше мав мороки з криницею, бо питна вода була дуже глибоко. Молодший Джек перейшов на іншу роботу і проти всіх наших пророкувань, що він умре парубком – одружився з гарненькою веселою вдовичкою. Джиммі вдалося знайти працю за фахом, і він у якомусь відділі обслуговував якісь машини, дочекався пенсії і поїхав у провінцію жити в малому містечку. Рода після ліквідації нашого відділу не працювала більше. Дійшла до нас сумна звістка, що вона заподіяла собі смерть. Кожний з нашого малого і дивного гурта – мав своє щастя. А я далі набирався життєвого досвіду. Після розпуску нашого малого відділу мені доля усміхнулася. Я отримав кращу позицію. Як не дивно, але колишній прогноз Джека-старшого здійснився. На державній праці на всі місця призначались люди на основі так званого конкурсу, тобто намічену працю отримає той, хто пройде екзамени, тести та інтерв'ю і досягне найкращої оцінки. Я здав іспит на нову позицію, на яку вніс заяву фафоризований Джек Молодший. Щоправда, я його босом не став, бо його переведено до іншого відділу. На цьому місці я наглядав за друкуванням фінансових звітів на початковій, ще примітивній фотокопіярці, яка псувалась і бруднила руки одному працівникові. Він – молода, нетерпелива людина відразу почав бунтуватися проти брудної роботи. Перша проблема наставника – задовольнити свого підлеглого. Якою ціною? Довго я за ним спостерігав, бо саме закінчив курс професійної вищої бухгалтерії – аккаунтантінг з титулом СМА і став фінансовим аналітиком. Тоді саме почалася комп'ютеризація – і я хоч не хоч навчився нового фаху. Моїм менеджером стала жінка, міс Браун. Вона була неодружена, зацікавлена, крім своєї праці, сексом. Сталося це не просто, як вона сама мені розповіла. З дитинства вона була хворобливо сором'язливою. Ця хвороба тягнулася з нею в дорослий вік. Врешті вона стала вільною, розірвавши невільні пута як Мурин з американської неволі. Тепер вона вільно може говорити будь-з ким і про все, навіть на такі теми, на які накладено табу, зокрема і про секс. Директором фінансового відділення прийшов англієць Генрі Гіпс. Він мені дуже довіряв і не приймав важливішого рішення на праці, не порадившись зі мною. Призначив мене менеджером найбільшого відділу приходів і видатків для цілого онтарійського уряду з п'ятдесятичленним персоналом я затверджував мільйонні виплати різних рахунків а варто відзначити що я мав право не затвердити рахунку навіть міністра якщо це не відповідало чинним положенням законодавства у такому випадку щоб ми заплатили такий рахунок міністр мусив письмово ствердити правильність свого рахунку Гіпс був ветераном Збройних сил Британії. Після війни працював директором продажу в одній великій компанії в Індії. Їхній конкурент, інша англійська фірма, секретно приготувала план, який несподівано ввела в життя, і товар компанії Гіпса люди перестали купувати. Хто винен? Невістка. Хоч все так було хитро і спритно сплановано, що ніхто нічого не знав і не міг би й додуматись. Винні і невинні були всі. Генрі не міг спати кілька ночей, і, як він казав, «Я переконався, що від неспання людина не вмирає».